Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käski, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen, ja tapahtui kydenyyksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nazaretin kaupungista ylös Juudeaan.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 koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli ja kerolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he pelästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren inon,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 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Petlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain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 ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut, ja lapsi oli ympäri leikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin, asettaaksensa hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumallinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyväkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle, tehdäkseen hänelle, niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä, ja kiitti Jumalaa, ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle hänen äidilleen. Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galilean kaupunkiinsa Nazaretiin, ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi, Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Hänen ollessaan 12 vuotias, he niin ikään vaansivat ylös sinne, juhlan tavan mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet, ja he lähtivät kotiin, jäi poikainen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa, ja kultivat päivän matkan, ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin, etsien häntä. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä, kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, Poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun isäni ovat. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti heidän kansansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämmeensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa, Jumalan ja ihmisten edessä.